Hej och välkomna till första episoden av podcasten 1, 2, 3 och jag är Kent helt enkelt. Det här är en podcast som består av och handlar om något så enkelt och komplicerat som smålister. Vid min sida idag, min första gäst till det här premiärprogrammet detta premiärprogram heter det, eh, är en eh, samlare en av leksaker, serietidningar, en eh, serieentusiast och en god vän, Timmy. Välkommen. Tackar. Ja. Eh, vi ska ju prata om topp tre superhjältar. Ja, det stämmer. Eh, innan vi sätter igång med våra listor som jag har förberett så tänkte jag att vi måste ändå på något sätt definiera vad en superhjälte är innan vi sätter igång med att rangordna dem och bedöma dem så som de ska bedömas. Jag kom upp med en, en liten eh, slags definition. Och för mig är en superhjälte en person som genom en otrolig omständighet eller från födsel får ett otroliga förmågor och använder dem för gott. Alltså för det goda skull. Mm. Och när jag hade definierat det så på det viset så Kommer in i det här. Är Batman en superhjälte? Jag tycker att en superhjälte är mer en idé. Okej. Okay. Än superkrafter. Överhuvudtaget. Okej. Okay. Man kan väl. Även om man har förmågor av det vanliga. Så betyder det inte att man måste antingen vara superskurk Eller superhjälte ni kan lika sitta hemma och käka och på. Okej. Okay. Ja. Så det är en idé jag var Okej, okay, så Att vara hård och vara tuff och slås mot de undan. Liksom. Okej, okay, för jag tänkte ju så här för just eh, som till exempel eh, både Batman och eh, Fantomen till exempel har ju det här att de har inga eh, de har inga krafter så på det viset utan de står ju för, de, de har ju någon slags grund i ett hämndbegär eller någon slags eh, Alltså ett drivkraft som gör att de vill göra gott. Batman har ju det här med att hans föräldrar dödade snabba. Och Fantomen har ju det här med mot pirater som dödade det, hans förfäder och liknande. De har ju inga superkrafter fast som arbetar för det goda. Och visst är en idé. det kan jag hålla med om alltså själva idén att ta på sig en dräkt och arbeta för dolda och så här. Men då tänker jag just på de här Vad heter de? Jag hörde om de det på den här om dagen r -L -S -H. Real life superheroes I USA mm. Det är ju vanliga människor som tycker att Det krävs en förändring Vi tar på oss direktor inspirerade av De serietidningarna vi älskar Tränar oss i kampsport Och boxning och liknande Och går ut på gatorna i Flashad direktor och kallar sig saker som Mr. Extreme och Dr. Justice Och liknande är de superhjälta också? För egentligen så är det samma premiss som Batman och Fantomen. Mm. Idén är också att det är någonting som vi ska tycka är roligt. Att det finns något som är så starkt och så cool och så tuff. Okay. Det är därför vi, vi kan läsa om det och se mm. det på film. Mm. Man ska inte ta det till verkligheten. Och då är man ju knäpp i huvudet. Okay. Och man blir förmodligen totalt nedslagen. Ja, till slut. Det har ju hänt ett antal... O... Det känns lite korkat. Ja. Det är därför det <laughs> finns serien i år film för att vi ska kunna läsa och titta på och, och inte gå ut och bli fantomen. Man ska bli inspirerad, man ska inte härma. Nej, ungefär som om du spelar ett fighting-spel så skulle du inte gå ut och slåss med dina polar. Nej, det, man har inte riktigt en health-bar utanför huvudet. Man får ju fatta att det man ser och det man läser är fiktion, någonting mm. med verkligheten att göra. Okej. Okay. Det är bara någonting som man njuter av. Mm. mm. Så klöt sig till några jävla dålig och gå ut och slåss mot ondska. Jag och... vet inte fan. Det är inte riktigt lika svartvitt i verkligheten heller som det ofta är i, i, i Superhjältetidningar och filmer. Det finns ju andra sätt att vara tuff i verkligheten. Mm. Någon skit häftig hacker som äh, kallar sig något coolt alla fast och alla och fast mm. Det är väl mer än Superhjältet i sådana fall. Okej. Okay. Ska vi gå in på de riktiga superhjulterna, våra listor mm. eh, Vi börjar på tredje plats Den näst, näst eh, Bästa eller favorit Eller hur vi nu har utgått från vår lista. Den tredje bästa superhjulterna enligt dig Och varför? Jag har tänkt på det jag har tänkt på det Det finns ju mycket. Ja. Men jag var ny i rätt ålder när jag läste Judge Dredd okay. Jag tycker han är så hård. Och han har inga krafter av ett tag Nej det har han inte han är ju bara den svåraste snut i den hårdaste stad du kan tänka dig. Liksom. Mm. Vad, vad är det just som gjorde att du lockades till Judge Fred förutom du liksom, Är det tecknar stilen, manus att, eller är det själva idén, konceptet med han är domare med eller... vad, Det är ju rätt människor som tecknar och rätt kille som gjorde story det var i Magnum tror jag mm. så jag fick ju det de bästa historierna ja. alltså. O jag men han är så mörk Han umgås inte med folk privatna. Bara jag tror det är Precis som Batman är. Att alla aldrig har sats sin hjälm Nej nej. Man ser han antydnat att han truckit en gången då. Okej. Han jämnar på så också. Nej, jag tror inte han hade det. Ah, okay. Man ser bara 14 på Aha, okay. ja, okej. Ja Han är inte butt som hemligt. <laughs> min min min 3:e plats är Wolverine. Mm jag gillar hela storyn med Wolverine det här okända bakgrunden till honom. det har ju börjat nämnas upp mer och mer och jag tycker det är lite tråkigt att man får reda på vad som egentligen det vad hände. Det är alltså. Ja. Då, då har ju kommit en ursprungsfilm med honom som mm. Origins, men den var inte så bra. Det var inte alls bra. Och de ska göra en annan med hans stories i Japan. Uh, i så vet man inte om han har varit i Japan överhuvudtaget eller om det är bara är galna minnen som har blivit hallucinerade in under hela det här Weapon X-projektet en annan nackdel som jag tycker om med filmerna även om de har sina ljuspunkter det är att Wolverine ska vara kort han ska vara otrevlig badass inte fager överhuvudtaget han ska, alltså, han, han ska ju vara den här förkroppsligandet av det här lilla mobila djuret jäveren. Mm. Och alltså jag sen tycker liksom att han han har coola krafter. Han har ja, så jag tycker att som spelfuske Wolverine så alltså, det ska inte vara någon snygg animering eller någonting för mm. effekt. Ja. Kom honom se mer ferocious rush och sånt typ någonting som du är rädd för att ska bita dig om du gör så här liksom. Ja. Ja, nej men det han ska imorgon och jag gjorde för sig. Ja, och... Ska till en lukta jävblilla och så. Ja, visst. Och, alltså, jag tycker just att eh, han, har inte, han har inte fått rättvisa i de filmer som har gjorts med X-Men och Wolverine liknande um, och sen just det finns ett, är med Wolverine när han är riktigt cool och alltså. till och med käkar sina cigarrfilter och sånt ja, ja, ja. sen gillar jag också just att hans eh, jag, jag började läsa om Wolverine på, på 90-talet och det var när han hade, han hade skippat sin blågula dräkt Mm. Och hade den här orange bruna istället. Och det är just den Wolverine. Just den här orangebruna. När han liksom går i, i jeans och t-shirt mer När han är med i Avengers och liknande. Mm. Inte ja, lika som typ. Som rullande i kragjacka med yldefod. Ja, alltså, när han är, han är mer en teamplayer nu. Liksom. Jag har aldrig, alltså, aldrig riktigt tänkt mig honom som en teamplayer. Att han var en person som var intvingad i teamplay. Mm. Aldrig riktigt trivdes i rollen. Och... Alltså ja ah, jag tycker han är riktigt, jag riktigt läst den i Magnum när han eh, den ja. va, va, i Magnium när han reda av vändigå att det en jägare var Wolverine i Magnium nä mega Marvel man är mega jag. Megamor, ja jag såg jag läste någon stort han blev Spiderman eller så jag är ja, det mm. annars ja. det den var riktigt kul. Cool. det får man se lite annars idag Wolverine också mm. ska vi ska vi gå vidare mm. vem har du satt på andra plats andra plats. Ja. Här kommer inte spider alltså. Det är Spiderman på andra plats. Nej, det kanske. Jag, jag har faktiskt samma. Nej. Jag har Spider-Man på andra plats också. Jag trodde eftersom jag vet om att du är en sån riktig Spider-Man nörd att du skulle ha honom på första plats. Nej, jag trodde också det, men ja. Okej. Okay. Det. Ja. det det ska bli jätteintressant att höra det sen. Va, vad, är det, vad är det som fick dig att att äh, älska Spider-Man så mycket? Det är just det att han, han ser så kul cool ut som direkt. Mm. Han har en heltäckande spännande gestrikt. Mm. Det ser man ju inte ut som en människa. Nej. Han är ju en han är symbol som sig själv. Mm. Alltså, det räcker att ha han, när Han står vilken pose som helst och ser på den här ja. Stålmannen, jag menar, vem som helst kan kritisera Stålmannen. Ja. Ja men har man. Och har också att han eh, han fick sina krafter. Om det lyckas Sen använder han dem för sitt eget intresse. Ja. Så hans farbror målar. Sen blev han så knäpp så han eh, han har ett utbud. Han har i en fars kväll och, och slås mot brottsligheten men Han har han. alltså han drivs ju i alla fall de första åren vill jag säga att han drev, drevs av främst skuld och ansvar. Han har ju oerhört ansvarskänsla ja. på det viset. Liksom. Han känner sig skyldig för allting som händer Ja, staden. precis. Det som jag älskar med, med spider, spider när jag började läsa honom och som fick mig att faktiskt sätta honom på andra plats det är att spider var ju första första superhjälten eh, i C-tidningarna där de också fokuserade på hans verkliga problem. Innan Spider-Man så hade Superhjälta varit Superhjälta och de gjorde Superhjälta-saker. Och hade superhjälta -problem. Med Spider-Man, då kom också de verkliga problemen in. Han kan inte få en flickvän. Han är mobbad i skolan för att han är smartare än alla andra. Han, han måste bry sig om sin sjuka gamla moster eller fasta eller vad det är. Alltså just hela de här grejerna. Och sen dölja sin identitet för att inte... Och så till, alltså många andra som döljer sin identitet bara för att kunna ha ett socialt liv. Så döljer han sin identitet för att skydda dem som är nära honom. För han vet är att för folk reda på att jag är Spiderman så kommer mina nära att råka illa ut. Mm. Sen också tycker jag att, att en sak som jag älskar med med Spiderman är just att han har den absolut bästa ärkrivalen någonsin. Alltså hans nemesis Green Goblin och deras förhållande är episkt i mina ögon. Spiderman har ju häftiga då. Han har ju riktigt coola då. Ja, och det, det är ju också en hel del av mm. hur, hur man ser på... Man jag började läsa när jag upptäckte det så var jag... Jag läste det här ett tag. Mm. Pappa köpte begrejandet innehåll till mig i Cornershop. Där han ska vara till av där vid biblioteket. Mm. Sen gick det inte lång tid så var jag själv där inne och rytte som var varje dag. Mm. Det till, till och med kulare för att här pappa inte på ageriet. De kunde dra bort ut och, mm. där borta, och bland hans Tini. var ju där jag inte mm. Men Marvel var inte rädd för det. Det var någon marknad. Jag träffade Thomas. Fortfarande goda vänner. Ser jag krånglar. Och mm. marknadsknall med Tini. har affärer trelle på. köpte jag min första Spiderman. var nummer 1,90 tror jag. Mm. Den har gift sig med Jane. Ja, just det. Den, den, den, den, den, den, den. Tyckte jag tyckte att den var rätt cheesy. Men så hade det precis varit... Någonting riktigt tufft. Så jag köpte ju bak numret. Ja, ja, ja. Så kom jag på att jag ville ju längst bak och läsa om några ting från mig. Ja, ja. Det gjorde jag. Jag hade allt utom de riktigt gamla tidningarna ja, ja, ja. när jag var 16 typ. Uh -huh. mm. Helt besatt att läsa Marvel. Marvel tycker jag har, har ändå just... Marvel har ändå varit relativt, alltså nu måste man när det kommer till C-tidningsuniversum så, alltså, så måste vi prata relativt för att mm. det finns olika parallella universum och liknande så här, men Marvel har ändå hållit sig relativt konsekvent i alltså att allting har sig ihop på något sätt Allting hör ihop men, har nästan alla karaktärer går i en cool story mm, och man kan kombinera olika mm. hjältar till olika stories och liknande DC hade ju problemet med att de hade för många parallella universum och Olika side, side stories och liknande. Så de var ju tvungna att ha en så här. Episk story. När alla universum utom ett skulle överleva. Eller någonting liknande. Ja, det var helt knäppt. Som tolkar man Nej så alltså, jag, jag vet inte. Sen, sen, så, sen så har ju också. Serierna kommit till. Att de har blivit mörkare. Det händer mer verkliga saker. Alltså just att de vågar. Ta tag i problem som är. Eh, mörkare. Och där ligger ju. Marvel, de var ju mycket först med det. Eh, och därmed också Spider-Man, som var den första som tog i tid med någonting för att serietidningsförsäljningen höll på att dala. Och då tog då, då dödade man Gwen Stacy, Spider-Mans flickvän. Mm. Det var liksom första gången som någon älskade karaktär även om det var en silokaraktär riktigt hade dött i en serietidning. Och det var Spider man som gjorde det som liksom steg där första. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Ska vi gå till topp ett? Alltså första plats. Vem har du som första plats? Det är så jättesvårt alltså. Att välja någonting främst är riktigt svårt. Men det är ju stålmannen. Jag har samma. Det. det är stålmannen. Mm. Han, var... Visst, han kan allt och han är så jävla hård och så uteläser förstås bra så han är inte rolig men eh, det går att göra riktigt bra superman mm. Jag har läst jättemycket som är riktigt riktigt bra Det har det... läst om och okay, för det är just, just det som är grejen med, med, med superman liksom är att han, han är ju extremt eh, kraftig jag, menar, jag jag läste ut. Jag läste på på, på, på, och på om honom Bara för att, om man inte skulle ha råkat missa någonting. Han är osörbar. Han har värmesyn eller laserögon och någonting liknande. Han är superstark. Han kan flyga. Han är supersnabb. Han har röntgenblick. Han har extrem lungkapacitet som gör att han liksom kan blåsa storm och liknande. Och så har han fotografiskt minne. Alltså... Han ska till, väldigt långsamt. Ja, ja, han hållas väldigt långsamt. Alltså, men det känns, så tänkte jag så här: Jag har inte läst jättemycket Stålmannens serier. Och det känns lite grann som att vad kan sätta sig upp mot honom om inte skurken har en bit kryptonit? Precis, så det finns rätt kul att ha kryptonit på och är det vanligt? Nej. Så... Det är väl vad jag har förstått att han kommer från en annan planet, ja, och ligger bort krypton. Som ligger ganska långt från jorden. Så han var ju rummet länge. längre. Det som mm. kom till jorden. Och äh, deras sol var väldigt, väldigt gammal. Mm. Och lite gammal. jag och alla med. Så de hade ett annat sätt att de sig till Colognes. Mm. De hade dessutom mycket högre teknik än oss. Så när han kom till jorden, den här farska, unga solen. Men han är skitstark, han var när själva natom brände kvarkans kropp i alltså det, han blir så laddad. Mm. Han är ju superdriven. Liksom. Ja visst visst. Mm. Då blir han superstark. Och alla som är från Krypton eller Kryptonians vill reta testa så det var ju fler småbleda skurkar. Eller? Ja ja. Det ja, är så i maj 2 De var två. Mm. Uh, de de alltså Stålmannen filmerna som har kommit har ju inte varit Alltså de var väl jättelyckade om de kom på 70-80-talet? Alltså ändå. Ja, de har ju glimt i ögat. Ja, Men, de är cheesy, va? Men de är fortfarande riktigt Och Sen så har du den, den som kom för... Han, ett... han ser så kul ut. Christopher Reeves. Yeah. Sen har du den som kom för, för, för ett antal år sedan Superman Returns. Det var rätt tråkigt. Det var den. Mm. Nu ska vi göra en ny film. Jag hoppas på den. Ja. Och det som är grejen med denna här. Det är att... Det sägs och ryktas om på internets att den ska öppna för <coughs> Justice League of America-konceptet, mm. filmen. De vill göra en Marvel helt enkelt av någon sex Avengers-grej. Men grejen med Justice League of America tycker jag att just Stålman är så övermäktig. Så varför behöver han de andra i Justice League of America? Ja, det blir för mycket att ha alla samlade på en plats. Jag tycker inte det är kul. Nej. Nej, det är så är snyggt på posters och sånt. Ja, ja, ja. Men, som filmer Avengers av lyckades på något skumt vis. Ja. Man fick ju fan bygga upp med en film på varje karaktär på oss. Ja, ja. Och, men det som är grejen med Avengers är så att alla där har sina specialiteter och nackdelar. Ja. Ingen av dem är lika övermäktig som Stålman. Nej. Och sen, jag har ju läst så att mycket. Det finns många TPS som är riktigt bra. TPS? Fred Paperback. Okej. Okay. Ja, en bok mm. som har samlat allt i ett album. Liksom. Okay. den Det är en tweet paperback. Och jag har läst massor efter häftiga alltså. mm. Han har gjort mycket. Sen eh, tror jag det var Alan Moore ja. mm. Han gjorde en hyllning till Superman. Okay. Sin egen tolkning som heter Supreme. Okej. Okay. Så för Superman säger han Supreme. Mm. Två böcker, rätt tjocka. Mm. Riktigt, riktigt bra. Han får ihop det så bra in Och knyter ihop det till och med i slutet. Sin egen tolkning av Superman. Okej. Okay. Alla versioner. Alltså där han flätar in allt. Allt som är nödvändigt. Ja. Den rekommenderar jag alla att läsa. Alan Moore's Supreme. Volym 1 2. Volym 1 och 2. 2. Både finnas på bibliotek. Annars kan man såklart beställa. Man kan ju be bibliotek köpa in så att man vill läsa. Ja. ja. ja men det, Då är det en rekommendation. Jag ska definitivt läsa det. Mm. Eller köpa dem. Eller köpa dem. Man kan gå in på eh, .se, tror jag. och Serbörsen är ännu bättre. Okej. Okay. Sebörsen. Bara googla på det ja Eller så kan jag lägga länkar på eh, min blogg när mm. jag ändå lägger upp det här avsnittet. Eh, ja, eh, ja, efter att jag hade gjort min lista så försökte hitta på nätet eh, någon slags officiell, det här är de, enligt de som kan någonting om serier. Och den enda en riktigt snygga officiella sida var IGN eh, som hade gjort en, jag tror det var förra året som de gjorde en lista över topp 100 superhjältar. Vilket jag tror ligger på topp 3. Alltså enligt amerikansk standard serierna där. Jag kan säga det att vi har, vi har eh, varit och nosat på samma. Mm. Jag tror ettan är Antingen Spiderman, Superman eller Batman. Då har de det. Ja, det är de tre. Ja, Tredje plats, eh, Spider-Man. Mm. Andra plats, Batman. Första plats, Superman. Mm. Vi hade som med Batman på någon av våra listor. Nej. Han är ändå så... Vad är det som har gjort att vi inte tog mig honom tror du? För min del är det just det här med att alltså, ja, alltså att att, men, den kvalar inte helt enkelt bra. Du... Nej, alltså jag tycker att idén är cool. Mm. Jag gissar inte de här galningarna som som inte har kraften men som tränar och har utrustning till att kunna göra det ändå. Men, men är det så häftigt egentligen? Är de sjuka hit? Är det galningar som mm. har för mycket pengar? Mm. Ska, de, ska de vara inspirerade på mentalkonkelse eller, eller är de häftiga liksom? De, de har liksom, de har inte det här som då spelar med att de har fått kraft och de har ta ansvar för dem. Alltså de, ja, de har och inte sen det. Sen finns det ju det här att våld skapar våld. Mm. Det är en ond cirkel våld. Ja. Ja. Som några är dumma. de du går bort och dem. Mm. Mm. Men då bankar de någon annan. Mm. Så jag tror brott föder hatet som vill bekämpa brott så att de två jagar varann. Ja. ja. Och det, det, det är väl någon det är också på något sätt det som utgör serien liksom det här att mm. han hela tiden ute efter någon som ute efter honom. Och det blir det... ju upp och sån här överdrivet onda människor. Ja, ja, precis. Blev de då lockade av att det fanns en så stark bekämpare förmodligen? det han som skapar Jakob. ja. ja. Det är en ständig tvist i arman på baltmanfans och så. En sak som jag också vill ta upp nu efter vi har kommit fram till vår, din topp tre min topp tre och IGNs officiella topp tre också av deras topp hundra det är att på våra topp tre listor så finns det inte en enda kvinnlig superhjält eller superhjältinna. Ska jag, ska jag dra de topp tre som eh, finns på... De tre översta på IGNs lista. Mm. På femte plats kommer faktiskt den första kvinnliga eh, superheltinan. Eller superheltinan. Och det är Wonder Woman. Mm. Vad kan vi säga om henne? Ja, hon är från en saga. Och det, hon har till i och allt. Ja, precis. Hon är, hon, är ju en... hon är från den här u Eh, en ambassadör Amazon-guddinna-prinsessa yeah. Och en ambassadör för eh, Fred och kärlek det Finns det på riktigt? Liksom. Man tycker det är lite fånigt att hon kommer från en Sån här sago I början av alltså vad, man har hört, vad jag har hört och läst på nu Om Wonder Woman Det är just att hon har ju varit en symbol för Alltså för tjejer som är så serier äh, alltså att inspireras av Hon är hon är en symbol, alltså hon är en ambassadör för fred och kärlek och allting gott. Men hon är inte rädd för att ta en fight. Hon är också den enda i som av Superman, Batman och Wonder Woman. Så är hon är den enda som faktiskt... Hon, hon kan döda fiender, hon har gjort det. Mm. Så hon är liksom lite mer här som de två ändå. Jag tror någonting hemskt händer med deras jävla ursäkta. Alltså. Ja. Hon har den här lasson eh, som får folk att berätta sanningen. Mm. Vilket man tycker är en lite skum kraft. Men sen, det är också en också. Eh, jätteplan. jätteplan. Men det här med, med Larsson som får folk berätta sanningen och sånt får man ändå ta i åtanke att den som uppfann Wonder Woman är också mannen som uppfann lögndetektorn. Hmm. På den näst eh, högsta eh, kvinnan på IGNs lista är Jean Grey, a.k.a. Phoenix från X-Men. Mm. Jag har inte heller något sånt jätteförhållande till henne annat än, äh, än hela den här äh, triangeldramat mellan henne, Cyclops som är hennes pojkvän, och Wolverine som kommer in som den här bad boyen som hon ändå lockas mot. Ja, det var väl lite fjantigt. Jag tycker ändå idén är häftig för hon hon hade starka telekinetiska förmågor. Både mm. saken. Hon kunde knappt kontrollera dem själv bland Nej som det besatt av någon jävla rymdfenomen mm. Retro Phoenix. Yeah. En ren kraft som tog kontroll över hennes kropp. Så blev hon det starkaste teknetiska varelsen som någonsin funnits. Hon blev galen och förstår det hela planet och solsystemet mm. och började genom skärmor och sånt. Men hon dödade jättemycket liv i rymden. Liksom. Men hon dog väl där också i, ja, hon i Phoenix ja. Och sen återuppstod som en Phoenix gör. De hittade henne någonstans i någon jävla planet i en kokong. Så okay. han överlevt. Aha, okej. Okay. Ja, ingen dör ju på riktigt i sättet. Nej, så kommer tillbaka och så är det något fel på henne ändå. Ja, ja. Det är mycket intrig i x -men. Ja. Problemet är, gillar man X-Men, då måste man lära sig spela spola eller bläddra. Okej. Okay. Det finns vissa tecknar också, så det... Alltså, det är bara dåligt. Man bara väntar tills någon tar i tur med det igen. Liksom, ja, ja. Och gör det bra jag för Exman har varit en sån periodserie. Ibland så är de riktigt bra och sen ibland så är det bara att på och så är det liksom Åh, nu ska de lägga ner vår skola och nu ska de ha en ny omrustning att mutanter är farliga och sen mm. så är det bara ett personliga förhållande till varandra och det är liksom inte så mycket... Alltså det är också intressant om man gillar sånt kanske, men, men jag vill ju ha mer att superheltar ska vara en, en kraft för det goda som agerar mot något hot eller liknande. Alltså... Visst, nu har jag sagt att Spiderman är bra för att jag kunde relatera till hans problem i det verkliga livet. Mm. Men X-Men når inte riktigt dit tycker jag. Liksom deras förhållande gentemot varandra känns så fabricerat och skitnödigt egentligen. Ja, jag har problem med X-Men nu faktiskt. Mm. För att det känns så passerat. Mm. Jag tycker inte det är lika kul grej med en grupp. Grupp? Mm. Kula karaktärer liksom. Det känns ju nästan som en fälla för ungdomar Och tycker det är coolt liksom mm. Men det finns Riktigt bra X-Men Men det är lite trådigt Som gillar law och x -Men är nästan Avengers också Det är inte alls samma sak längre ja, nej. De lyckades med liksom. Ja, ja, men det är ju de klassiska mm. Jag vet inte vilka som är med i Avengers alltså, det, det... Så det finns jättemycket Avengers Från 70 talet som bara är jag inte jag bara. Ah, okay. ja, ja. Eh, tredje plats av eh, kvinnor, kvinnorna är på plats nummer 17 på listan, mm -hmm. och det är Barbara Gordon, A.K.A. Batgirl, mm -hmm. och senare blev hon Oracle mm -hmm. efter Jakon sköt henne i ryggraden som blev paralyserad. Hon, hon är ju den som hon är så här sambandscentral för hela DC-universets hjälta. Då sitter och i någon sån här dator, och är integrerad i in något datorsystem och liksom håller koll på trender och Wikipedia och övervakningskameror och liknande. Och liksom hjälper hjältarna i sitt arbete. med. Vilket är en råd som jag tycker ändå har blivit lite coolare än Batgirl. För Batgirl kändes också bara som en sån här fangirl-grej. Att liksom hon ville vara med i det liksom. Så det här med Batgirl Har du något alltså, för, Du har ändå läst lite Batman och så här. Mm. Hon var ju inte En sidekick så som, som uh, Robin var Utan hon, hon var väl mer alltså Hon kommer in på en kant där Jag har aldrig riktigt fått något förhållande till henne Så på det viset alltså, jag inte Hon var väl lite mer en kvinnlig Batman Fast hon var ju inte där. Nej. I Frank Milders Batman, som jag tycker är den, mest, är den bästa versionen hittills jag hittills Han gjorde i Dark Knight mm. uh, Strikes Again när han är pensionär. Och efter tio år tar på sig kläderna igen. Och mm. Sen kommer Dark Knight Strikes Again. Va? Mm. När han är ännu äldre. Okej. Okay. Men den, den är cool. Men det var ingen med i stål och så gick han tillbaka nu och gjorde Batman och Robin. Mm. Den Batman som upptäckte uh, en Jason. Ja, Och det är riktigt bra. Så alltså. det läste nice det. Frank Millers Batman-stories. Batman, mm. stories. Batman och Robin. Mm. Volym 2 är nu på väg snart. Okej. Okay. Så det är, det är nytt alltså? Ja, det är nytt. Det är på gång mm. mm. Och det, är, det var nu det franskaste jag någonsin har läst. Okay. Alltså. Riktigt bra. Men For... det här med Oracle, alltså... där har vi ju hjältar i en grupp. Yeah. Det är ju en sån kul som hjälper de andra. Yeah. Men som hjältekola Oracle då, finns det en, har någon fjärrkontroll? Nej, hon har en sån här datacentral. Yeah. Alltså jag tror att många gånger så är ju... Uh... Men varför Charles Xavier var kul? Men det är jag cool? inte Charles Xavier. Är det fått med de då? handikappade? Nej, jag vet inte riktigt. Han han har ju jättemycket makt över krafter trots att han sitter i sin rullstol. Liksom. Mm. Eh, men det som jag tycker just med, med Oracle det är att DC och Marvel har ju hela tiden haft så här. Vi måste ha någon som är lik. Som till exempel Green Arrow i, i DC blev ju haka i Marvel till exempel. Mm. Eh, sen hade du ju Captain Marvel som var Marvels svar på... Superman, Men som det var för likt. Så att det blev en sån rättstvist. Och gjorde att DC fick Captain Marvel-rättigheterna sen. Men alltså de har ju väldigt mycket så här liknande grejer. Och jag kan tänka mig att det, är mest, det är mest likt... Det finns sådana i Marvel också. Madame Webb. Ja, ja. Och sådana som är spindel och sitter på ja. den här maskin. Och Jarvis som är, är Avengers. Så här butlar först. Men har blivit så här superdator-liknande ja. grejer. Som Gunnar i filmen Mm. Uh, då måste jag fråga, Vi tar inte topp tre nu Men vi bara tar Vilken är din favorit kvinnliga superhjälte? Ja, det är ju svårt Det finns ju rätt många Men då är ju de, ja, de, Kitty Pryde X-Men Hon var en kandidat för mig också faktiskt mm. jag, jag, jag valde inte henne Men hon gillar jag faktiskt Hon, hon är nu från Gartan Hon mm. är tuf Tuf bakgrund Och hon är äh, har oh, en jävlig tuff kraft också. Ja. Nästan var en gång hon använde det så var det för att kunna förstå henne sin död. Mm. Och sen till Wolverine tissade henne. Ja, just det. Och lade henne sina vägar. Det, det var ju en roll lite grann som Rogue fick i filmerna. Ja. Vilket jag hatade överhuvudtaget. Eller jag gillar helt... inte det. Nej, alltså Rogue är ju betydligt coolare så alltså hon var ju skurk från början. Mm. Uh, min topp Eh, på, på listan jag hade skitsvårt att bestämma mig så i roll av att detta är min podcast så får jag faktiskt säga två eh, den ena är en kvinnlig hjältinna som jag läste om i C-tidningen av dig från herrans massa år sedan och det är Jenny Sparks mm. Spirit of the Century hon är ja. 1900-talet personifierat. Eh, föddes 1900 åldrades till hon var gammal och sen så förblev hon 1900 till år 2000 när hon dog mm. Hon var så jävla hård Alltså du har den här blonda kvinnan kaxig, ful i mun Superhaka su och, och, och Ja hon är Alltså just är på något sätt varje decennium och varje grej som den stora depressionen i USA var hon extremt... Hon är, med med. Hon är överallt. Alla avgörande saker som händer under 1900 talet så har hon ett finger med i spelet. Plus att hon har den här elektriska kraften. Liksom att... Hon kan steka ett helt fältslag, ja, det, alltså. ja, precis. Så vårt, har hon bara tillgång till elektricitet så, så är hon oövervindelig och kan läka sig själv och transporteras genom tv-apparater och telefonledningar. Mm. Hon är riktigt tuff, tycker jag, just för att hon är inte den här Eh, så många Marvel och DC-hjälterna är liksom här att skin tight, färglad, dräkt stora bröst som är i vägen och liknande, hon är liksom hon var bara badass yeah. hon är bara badass och? och sen är det rätt kul för hon, hon dödde Jag var en team som blev galen uh -huh. det var någon eh, superskog som kunde göra folk galna mm. så han eh, lyckas ju med det är deras mötsvar på huken mm. Och är så stark och han är så... Grymnar han som Så hon var så då. Mm. Stekar honom med el, liksom. Det är också en sån sak att... Inte nog med att hon har ihjäl en skurk. Men hon har en av sina polare för att... det måste göras. Mm. Den andra hjälten... Eller hjältinnan. Som jag har satt på topp. Det är inte för att hon är supertuff. Det är inte för att hon är... Har fantastiska krafter och någonting, utan det är bara för att jag gillar henne väldigt mycket. För att jag gillar Spiderman så himla mycket, och det är Black Cat. Mm. Hon började också som skurk, blev lite mer hjälte, hade lite yda krafter, den här olyckliga kraften, liksom, som gjorde att folk inte kring just henne den. det är utur. syntetisk. Hon fick den uh... av Kingpin. Yeah. Uh, och sen har just det att hon hade ett. Man tvingar någon jävla jävla vetskosman att bygga. Så just det här förhållandet hon hade med Spiderman, men att hon var bara intresserad av Spiderman. hon var inte alls intresserad av Peter Parker Nej. jag tyckte det var kul jag tyckte ju också, just den, den dynamiken liksom att han, de försökte få det att funka fast hon var inte intresserad av honom, hon var intresserad av Spiderman. man uh, och sen så får man ju också säga att, att Black Cat är ju Marvels motsvarighet till Catwoman ja. på något sätt så hon är en vildhjärn och Peter... Problemet Spider-Man har eller problemet han inte har är att han, när han är Spider-Man, är han i ja. Men när han är Peter Paco så har han sina varolagsproblem. Ja, sånt. precis. Och det kunde Men Isihali du... hade ju inte det. Hon var hemma så länge så och hon nästa ja. <laughs> ja. Jag tycker att detta blir ett bra avslut på, på det, här, det här avsnittet. Jag tycker vi har liksom betat av våra listor. Vi har snackat lite annan grejer runt omkring Hela Grejen med superhjältar och eh, diskuterat listor och haft förbaskat trevligt under tiden. Ja, just det. Mamma. Så med det så avslutar vi den här podcasten. Eh, man kan hitta mig på min hemsida www.kentjonsen.se. Det är K-E-N-T-J-O-H-N-S-E-N. -E jag måste alltid stava ut den när folk ska skriva det. Annars så hittar man mig på Twitter också. Där heter jag att kindtand. Och den här podden ligger för närvarande på min, eh, min blogg, men den kommer också att hamna på iTunes så småningom, hoppas jag i alla fall. Eh, jag vill säga tack så mycket Timmy, så får vi prata om Superskurka någon annan gång, eller Sidekicks eller någonting sånt. Kul att ha den med. Tack själva kul att vara med. Sen är det ju, i att jag har funnits med oss länge. Mm. Så Stålmannen och Batman, så de är gamla. Kommer kom in nästan på slutet på, på, på 20-talet. ja. Det är, och det är fortfarande så jävla hett. Det kommer ner filmer. Så det är skål för superhjälta. Skål för superhjälta. Ja, tråkig, tråkigt hade det varit utan det. Så, ja, det